За етикетом завершувати телефонну розмову, як і у випадку з діловим телефонуванням, має її ініціатор. Коли розмовляють чоловік і жінка, то право першості тут належить прекрасній статі. Якщо один із співрозмовників поспішає і воліє швидше закінчити розмову, він має вибачитися, пояснити причину і домовитися про наступне продовження її. Є чоловіки, які не називають себе, коли телефонують жінці. Вгадай, хто? Ця гра тільки для дошкільнят. Звичайно, жінка може впізнати ваш голос, та правила етакету вимагають, щоб ви, зателефонувавши, на початку розмови сказали «Здравствуй, Марія, це Андрій такий-то». Нарешті, завершуючи телефонну розмову, обов'язково слід попрощатися. Зауважимо, що репліки привітання і прощання, прохання, вибачення і подяки не завжди включаються в телефонну розмову, що зумовлено різними причинами і передусім можливим роздратуванням співрозмовника, терміновістю та важливістю повідомлення і, звичайно, невихованістю не тактовно класти трубку, не дочекавшись прощальних слів вашого співрозмовника. Таким є більш-менш докладний портрет, еталон телефонного спілкування, соціально-психологічні вимоги телефонного етикету. Листування Листування й досі лишається одним із основних і найпоширеніших засобів зв'язку між людьми. Програючи телефонові, телексу, телефаксу, комп'ютерному зв'язку у швидкості передачі інформації, лист має безперечні переваги, коли справа стосується обсягу повідомлення, ґрунтовності викладу аргументів, особистійних прикмет його форми і змісту, до того ж це порівняно дешева форма спілкування. Листи – доми. Наші думки і наміри, матеріалізований на папері вияв уваги до людини, люб'язного ставлення до навколишніх, то наша пам'ять. Невипадково з давніх часів уміння листуватись було мистецтвом, кращі зразки якого дали початок епістолярному жанрові в літературі. У формі листів писались філософські і політичні трактати, вірші, новели, навіть романи. Герой автобіографічної повісті Аврелія Жерара Де Нерваля у стані віщого сну, який пов'язував реальність з його минулим і прийдешнім життям, надзвичайно поетично зображує цю свою другу пам'ять. З якою насолодою я розбирав по шухлядах купи моїх нотаток, листів? Особистих та ділових, темних і ясних. Таких, якими породили їх випадкові зустрічі або подорожі до далеких країв. У деяких пакетах я відшукував арабські тексти, що будили згадки про Каїр або Стамбул. О щастя! О смертельна туга! О пожовклі письмена! О давні рештки! О потерті і листи! Скарби мого єдиного кохання. Перечитаймо їх. Важливість цього засобу спілкування між людьми зумовила й потребу додержувати певних правил етикету листування. З історії відомо, що середавні римляни листів не підписували, хіба що це був лист до самого імператора. Тривали час на конвертах не зазначали адреси, а кореспонденцію передавали через посланця безпосередньо адресатові. Сучасні форми листування виникли приблизно 150 років тому в Англії. Винайденням їх ми маємо завдячувати лондонському художникові Вільяму Еглі, укладачу першої вітальної листівки. Існують спільні для всіх країн звичайні правила оформлення приватної, ділової та дипломатичної кореспонденції. Передусім це обов'язковість вступних звертань і заключних формулювань, форм вічливості.